Лідія Вікторівна, начальниця твоя? Запитує, а я відчуваю, як зігріваються її пальці в моїх руках Ну, майже Посміхаюся Це моя сусідка Але насправді вона мені як мати і навіть як батько А ти знаєш, ви чимось схожі Якби не знав, що в неї немає дітей Подумав би, що ти її донька «Жартую, але в неї немає дітей, а в тебе є батьки». «Насправді...» Почала Оля, але якось затихла, наче вагаючись, чи говорити мені, але продовжила. «Мої батьки мені не рідні, я прийомна, але вони для мене ніколи не були чужими. Моя мати померла, коли мені було шість. Вона була наркоманкою, тож...» «Знаєш, я майже її не пам'ятаю, але це й добре. Бо те, що я пам'ятаю, це не хороші спогади, розумієш?» «Розумію», – кажу і стискаю її руку міцніше. «Я теж втратив батьків два роки тому. Автокатастрофа. Якраз перед новорічними святами вони поверталися додому, але вона повернулася до мене обличчям і просто дивилася в очі». Я стояв і думав – це вона. Якби не Лідія Вікторівна, ми б не зустрілися б з нею. Тепер я просто зобов'язаний виконати її останнє прохання. Я знаю, що про таке не просять на першому побаченні, але ти не хочеш познайомитися з Лідією Вікторівною. Оля, ми піднімаємося на третій поверх. Насправді, мені було дуже цікаво познайомитися з цією Лідією Вікторівною. Мене завжди захоплювали такі люди, як мої батьки. Ті, хто для нерідних ставав навіть ближче за рідну кров. Я своїх не пам'ятаю, лише маму, і то з найкращої сторони. Батька взагалі разу не бачила. Я мала лише маленький кулончик з його фото. Колись, як мені було п'ять, знайшла його у мами і запитала, хто це. Вона кричала тоді на мене, але врешті-решт сказала, що це мій тато. Через рік вона померла, а я опинилася у дитячому будинку. Я пробула там десь півроку і потрапила в родину до своїх справжніх батьків. Вони дійсно були для мене справжніми, тому я завжди намагалася їм всіляко віддячити, чим могла. «Хвилюєшся?» Запитав мене Микола перед вхідними дверима. «Ні, а чому?» Я й справді не хвилювалася, хоча він по дорозі сюди розказав, що Лідія Вікторівна – бабуся з перчинкою, а також попередив, що вона хворіє, і переказав мені її останню просьбу. Вирішила підбадьорити його усмішкою, і він нарешті постукав. «Іду, іду!» Почулося за дверей бурмотіння старої. Це ти, Мишка? Я відчував себе так, наче на мене вилили відро червоної фарби Лідія Вікторівна ж не знає, що у дівчини прізвище Мишкіна Щоб ще де Ольга не подумала, що це ми так з Лідією Вікторівною над нею жартуємо Це вона мене Мишкою називає Швидко пояснюю, дивлячись на Олю та зрозуміло киває і сміється. І знаєш, мишка – це ще лайтовий варіант. Часом я взагалі щурик в неї. Оля сміється дужче. Це все через мені, схай йому грець з тому носу. А може через писклявий голос? Посміхається по-доброму Оля. Нарешті двері відчинилися і на порозі стоїть Лідія Вікторівна. Проходьте, дітки, а то вже старенька зачекалася Подумати тільки, сама доброта Ну, прямо ангел у плоті, як Ольгу побачила А де ж її уїдливі зауваження поділися? Суворий вигляд та погляд з-під лоба То ти, значить, і є та сама кралечка з ринку? запитує Лідія, а сама піднімає окуляри до самих очей, щоб добре розгледіти гостю. «Так, я Ольга Мишкіна». Лідія якось аж оторопіла. «Ти не подумай, доню, що це я тебе!» «Я вже все пояснив Олі, що Мишкою ви мене називаєте». «О, фу, ну, ну то й добре, щурико!» А то я геть не вмію притворятися. Сказала, якось піднесено і гупнула палицею по підлозі, від чого я знову здригнувся. Напевно, я ніколи не звикну до цього гупання. У Лідії Вікторівни пахло мандаринами і свіжими пиріжками. От що вміла добре ця стара, так це готувати і принижувати мене. А ну, ко це зі столу! Гукнула Лідія Вікторівна, зганяючи кота Ви не думайте, Олічка, цей котик хороший, чистоплотний Він навіть в туалет у квартирі не ходить А вже ж не ходить, підхопив я Бо ходить робити свої справи на мій вхідний килимок Оля щиро розсміялася Ти, Щурику, багато не говори Ліпше чай нам з Олічкою зроби я ось пиріжків гарячих напекла Встаю і вмикаю електрочайник Оля сідає навпроти Лідії Вікторівни Олічка, Миколка в нас хлопчик хороший Ображати тебе не буде А от ти його можеш інколи Це, так сказати, тримає його в тонусі Правда, Мишка? Запитує знову, грюкаючи палицею Цього разу я мужньо витримую цей стукіт і думаю, чого це Лідія Вікторівна говорить про мене, як про п'ятирічного хлопчиська? Я це замітила, усміхається Оля, від чого на душі стає так тепло? Дитино, якби не цей чоловік, я би вже давно лежала в сирій землі. А так тримаюся. Є заради кого жити Слухаю, Лідію Вікторівну і ледь стримую сльози Щоб там не казала і не робила ця скверна бабуся Але вона для мене була дуже близькою, як і я для неї А тобі, Олю, сподобався його подарунок? Солодкі були мандаринки Запитує Лідія Олю, підсуваючи їй пиріжки Якщо чесно, то я ненавиджу мандарини Навіть запах їх не переношу А от мама любить, тож я їй віддала весь ящик Але вона казала, що кислі були Відповідає Оля і ніяково дивиться на мене А я думаю, ну, знову провтик Я то думав, вона любить ті мандарини Якщо так завзято за них змагалася Ну, а той факт, що вони ще й кислі виявилися, то взагалі провал. А казав продавець, бери, очень сладкі, от тобі і сладкі. Моє внутрішнє обурення перервав голос Олі. Лідія Вікторівна, Лідія Вікторівна, вам недобре? Я дивлюся на стару, і мені самому робиться недобре від страху за Лідію. Напевно, знову приступ. «Я допомагаю їй піднятися і проводжу у кімнату». Лідії Вікторівні справді стало зле, але цього разу не від приступу хвороби, а приступу спогадів. Вона знала лише одну людину, що ненавиділа мандарини. Це був її син. Вона жила ним, але після його смерті перестала жити. І в цьому вона завжди винила себе. Лише вона була винна». Я повернувся до Олі, що спокійно пила чай на кухні. На мить замилувався. Вибач, я мусив допомогти їй лягти. Та все гаразд, я все розумію. Відповіла Оля і нахлопала долонею по диванчику, запрошуючи сісти поряд. Як вона? Та не дуже насправді, але тримається. Вона така сильна жінка, але дуже самотня. «Невже у неї немає ніяких родичів?» – запитує Оля. «Наскільки я знаю, у неї був син, але він загинув, коли йому було лише 22. Я точно не знаю, від чого, здається, якийсь нещасний випадок». Говорю з Сумом, а Ольга співчутливо киває. «Розумію, жаль, Лідія». Я, мабуть, піду з нею попрощаюся, бо завтра різдвом я хочу ще допомогти мамі з їжею. Ольга встає і йде до кімнати Лідії Вікторівни. Та лежить майже нерухомо, десь дивлячись у вікно. Але коли помічає Олю, починає усміхатися. Що, Олечко, втікаєш уже від мого Щурика? Так, мушу бігти. «Подіваюся, не назавжди!» «Та ні, ви що? Я ще планую його приручити і потім у клітку посадити!» Підморгує Ольга старенькій і опускається на її ліжко, щоб взяти за руку. А потім Лідія повела себе дуже дивно, як на мене. Схопивши Олю за руку, вона сказала «Дитинко, прийди завтра ще раз. Я тебе благаю». Прийди, Олічка, я тебе дуже-дуже прошу. Мене навіть налякала така її слабкість, іначе якась безвихідь в її очах, але Оля трималася гідно. Я прийду обов'язково, не хвилюйтеся так. Ой, ну гаразд, сказала Лідія і опустилася на подушку. Вона знову стала звичною нестерпною бабкою, яку я знав. «Щурику, принеси мені котика сюди і можеш йти!» «Якщо вам погано, я доберуся додому сама», – запропонувала Ольга. «Навіть не обговорюється! Миколка, проведи до самого під'їзду! Все, гарних свят вам, діти!» Оля, невпевнено підіймаюся на другий поверх. Вже збираюся стукати, але рука наче завмирає. Щось підказує, що мені потрібно поговорити з Лідією Вікторівною сам на сам. Неквапно піднімаюся поверхом вище і стукаю. Лідія мовчки відкриває двері і запрошує всередину. Я йду слідом за нею, чекаючи на якусь особливу розмову. На столі вже стоїть ароматний чай з корицею і Лідія дивиться просто мені в очі. «Ти сідай, Олічка, я тебе ображати не буду, дитинко, не бійся мене!» Сідаю навпроти і вдихаю ароматний напій «То як звуть твоїх батьків, дитинко?» Запитує Лідія, обережно опускаючись на стілець «Маму Наталя, а батька Олег Петрович?» Відповідаю я маю на увазі твоїх справжніх батьків, дитинко. Від цього запитання в мене наче мороз шкірою пробіг. Невже Микола їй розказав? Укол розчарування боляче впився в серце. Я ж довіряла цьому незнайомцю. Лідія Вікторівна наче все зрозуміла і промовила. Олічка, ти не думай, що це мені Миколка розказав. Ні, я хоч і називаю його щориком, але насправді він не такий Але тоді звідки ви знаєте? Запитую спантиличено Звідки в тебе цей кулон? Запитує, а мені все терпне всередині Який? Ось цей? І витягую з-під блузки невеликий кулончик Мовчить. Напевно, його має на увазі. Я випадково його помітила вчора, коли ти прийшла прощатися. То звідки дитину? Хто на фото? Це мій справжній батько, але я його не знала ніколи. Мама завжди казала мені, що він помер. Знаєте, я не дуже любила маму, вона була наркозалежною, не дуже про мене турбувалася. А от батько, батько був для мене завжди якоюсь рожевою, нездійсненною мрією, чимось таким недосяжним. Я завжди відчувала, що він був хорошим. Я розказувала їй, цим ворушила свої дитячі болючі фантазії. А потім, як поглянула на Лідію, то побачила, що вона вся в сльозах. Ну, Лідію, ви чого? Намагаюся її підбадьорити. Напевно, ви про свого сина згадали. Мені Микола розказував. Мій син був твоїм батьком. Що? Ти моя внучка. Я сиділа ошелешено, а Лідія продовжувала плакати. Відкрий першу шухляду, там є фотоальбом Почала Лідія Я дістала світлини, на них і справді був мій батько Такий молодий, так вітучий Я гортала фотографію одна за одною А сльози самі лилися рікою Це я, дитинко, в усьому винна Я стара, вперта та криса Мій син закохався, коли йому було лише 20 Дівчина була старшою за нього та ще й з неблагополучної сім'ї Її батьки пили і вона росла сама по собі Коли він привів її на знайомство, я одразу її не взлюбила Страшенно лютувала на сина за неї Син деякий час протистояв моїм нападкам, але за трохи здався і вони розійшлися але життя його зійшло на нівець. Став випивати, гуляти в сумнівних компаніях. Через два місяці його переїхав потяг. Він був випивший, тож не помітив його. Після цього я зненавиділа її ще дужче. А коли та прийшла на похорон, просто вигнала її. Але я не знала, не знала, що вона була вагітна. Я не знала про твоє існування. Лише вчора, коли випадково побачила колон, зрозуміла, хто ти. Мені було боляче, так боляче, як ніколи в житті. Чому люди пхають свої щурячі носи в чужі життя та долі? Для чого руйнують чиєсь щастя? Ви сльози давили мене, це ви в усьому винні. Так, так, ти права, дитино, але я лише хотіла захистити свого сина, а натомість вбила. Загубила ж своїми руками, загубила їх обох. Чому ви такі злі? Я, я вже покарала себе. Після того випадку я більше не дозволила собі бути щасливою. Свідомо прирекла себе на самотність. Я ніколи не була одружена, кохана, і мене ніколи не кохали. Син був моїм світлом, моїм життям, розумієш? Говорила Лідія, але я наче десь зникла, десь розчинилася. Якби я знала, що у мене є внучка, все було б по-іншому, повір, Олічка. Вона поклала свою руку на мою, але я швидко її висмикнула. Мені треба йти, вже час. Я різко встала і похопцем витирала сльози. Потім швидко зібралася і вибігла з квартири. Лідія Вікторівна самотньо лежала у ліжку. Життя її покидало у світле свято Різдва. Схоже, чуда для неї не станеться. Оля виглядала схвильованою, коли прийшла до мене. Щось було незрозуміле в її очах. Третій день різдва добігав кінця, і я відчув, що полюбив це свято знову. Знову завдяки Олі. «А давай провідаємо Лідію Вікторівну?» Раптом запропонувала Оля. «Ну, гаразд. Невже тобі і справді сподобалася ця нестерпна стара? Щиро дивуюся». Ну, не те, щоб сподобалася, але щось є в ній споріднене зі мною. Ти ж сам казав, що ми дуже схожі. Ну, так казав, але це ж був жарт. А знаєш, як кажуть, у кожному жарті є доля правди, каже Ольга і тягне мене вверх сходами. Стукаємо у двері і чемно чекаємо, поки Лідія Вікторівна відчинить. То отам. Питає стара, ледь чутно. Це мишки. Одна Миколка, а інша Ольга. Жартую. Мовчання. Щось не схоже на Лідію Вікторівну. Нарешті почулося клацання і двері відчинилися. Ну, заходьте, раз прийшли. Ми заходимо і я помічаю протяжні погляди між Ольгою та Лідією Вікторівною. «Яке ж Різдво без сім'ї, правда?» Запитує Ольга і дивиться на неї. Лідія лише ствердно киває. «Різдво – це ж чудове свято, чи не так?» Знову питає Ольга, але дивиться вже на мене. «Я теж, сверджу, киваю». «Ну, от і чудово!» Плескає в долоні Ольга. «То що, може перекусимо?» Але вже, вибачайте, мандаринів не буде. Ну, не виношу я їх запах. І сміється. Але є апельсини. І кладе на стіл торбинку цитрусових. Сподіваюся, ти це не в грузина на ринку купувала? Запитую. А звідки ти знаєш? Щиро дивується Оля. В нього, але він сказав, що сладкі є Я починаю реготати, бо припускаю, що плоди все-таки будуть кислими Лідія Вікторівна вже розрізала апельсини і кличе нас до столу Знову зганяючи кота палицею А от дивна в тебе якась штука з мандаринами Їх терпіти не можеш, а апельсини любиш Кажу я, беручи шматочок так, дивна, але знаєш, життя то взагалі дивна штука. Відповідає і поглядає на Лідію. Апельсини і справді солодкі, кажу я і дивлюся на дві найближчі жінки у своєму житті. Солодка, це наша Олічка Миколка, каже Лідія і знову грюкає палицею. Запам'ятай, таку, як Оля, треба берегти, як зіницю ока. Втратиш, з того світу дістану. А я знову здригаюся від цього звуку і рефлекторно підсуваюся ближче до Олі, зовсім близько. Отак краще, діти мої, бути вкупі і любити, то нема ліпшого. Микола я більше не ненавиджу Різдво та Новий рік. В мене вони завжди асоціюватимуться із яшиком мандарин. Бо напередодні свят я зустрів світлу людину, що врятувала мене від самотності. Нарешті щурик знайшов собі мишку до пари. Оля, я все ще ненавиджу запах мандарин, але завдяки цьому я знайшла двох найближчих людей у житті. То, може, все-таки бувають у житті дива? Лідія Вікторівна Прожити все життя у самотності, щоб за кілька місяців до смерті відчути себе потрібною і прощеною. Воно того варте, однозначно. Запах мандарин, різдво, Ольга – та, мій щурик, це найкраще, що могло статися зі мною напередодні дива Напередодні моєї смерті